Irungo auzoetan euskaraz bizial izateko urratsak emateko helburuarekin Irungo Aeka euskaltegiak, larri handi Oolaberria auzo elkartearekin lanktettzen auzotarrei zuzendutako euskarazko ikastaroak proposatzen dituzte. Esperientzia hori Irungo beste auzoetara zabaltzeko ideia dute. Beina eta altzaaga Irungo haekako koordinatzailearekin hitz egin dugu. Jende euskara ikastea nahi dugu, hori horiera da nahi duguna, bai? Euskaraz bizi nahi duen horrek, bai, aukera izan dezan. Eta horreisegatik han, e, itxuen beharren jendea guguna etortzeko, erabakidugu, bai, nola bait, bide hori erraztea. Eta horreisegatik ekin genion, la rehaundi hola berriako elkarlanari. zolokartearekin e, elkar Bai, horreisegatik ekin genion, eta, bas, orionez, ba, zorionez, baan han gogoa, nola bait, eta ikusi genuen, ba, bueno, e, azken batean guk, e, ikasle gai hoiegin, Errestasunak eman nahi eta ikusi genuen, ba, Euskalte gire torri beharrean, larreundin bertan, haien esparru naturalean, bai Euskara Eskolak eskaintzea lagungarri izango zitzailea, eta horre segatikan batez ere abiatu genuen, erkarren hori eta zorionez, fruituak eman ditu. Euskalte gure horreindik, irunen, e, auzo zo e, batzuetan, ba... Bizitza hori mantentzen dela, hauzo bizitza hori mantentzen da Badago jende bat, bueno, ba, bere gunerokoan e, bizitza hori hauzoan bertan egiten, egiten duena hiri e, erdira behar badaba, beste goza batzuetarako gertoratzen dela Baina auzo elkartearen inguruan, sortzen den e, ba, giro hori kontuan hartuta Esperientzia bezala, e, haikaren zat, haipa duzu, eh? e, oso positiboa izan dela Azken finean, Euskal Gintzaz aratago, herri egiten bai da ez. Hori da, lehen esan du menzal, aheka erritik sortu zen, herriak zuen behar batetikan eta oi, gu ez gara Euskara Akadimea, jo nahi dugu, bai gu herri hontan eragin nahi dugu, herri hau eraikitzen segitu nahi dugu. Horrez egatik, uste dugu alako, alako ekimenek gertutasuna adierazten dutela. Eta hori ezinbestekoa da, e, ikasle gaiokoiek Euskarara urbil daitezen. izan ere, tamalez urte askotan, e, nolabait kutsu negatiboko mezuak zabailu dira euskara zaia da, euskara zaia zer, eta guna duguna da kontrako mamuek apurtu, haien gano eta horretarako auzolkartearekin elkartearekin zukon bezala auzo batzu eta auzoiza dik badago, jende askok auzoan iten du bizitza eta ikustea aeka, ko bezalako antolakunde bat euskal Herri osoan antolatu da dagoena egun euskartetik gora dituna Eta uzu elkarlanean ez, hortxe bertan, zure auzoan zure ondoan, zure bizilagunarekin, Euskara ikasteko aukera eskaintzen dizutela, hori aberazgarria da, eta esan duguna, urbiltasuna, gertutasuna maten du. Eta hoi izan da ere, gorain ja ikasten ahideen ikasloiek eskertu dutena, ez hurbiltasun hori konfiantza hori. Ikastaro hauetan parte hartzeko matrikularen presioa berreunda berrogeita emeretzi eurokoa da. Eta saio guztietara joaten denari dirua osorik itzuliko saio. Beraz, Euskara ikastea dirua aurreratu behar pada ere doakoa izan daiteke.